Людина з вивернутою губою. Айза завітні, брат покійного Еліаса Вітні, доктор богослов'я і директор богословського коледжу Святого Георгія, страшенно приохотився курити опій. Як я розумію, ця звичка розвинулася у нього з якоїсь дурної примхи ще тоді, коли він сам учився в коледжі. Бо, прочитавши книгу Де Квінсі, який той описав свої сновидіння і відчуття, а й завітні почав додавати до тютюну настоянку опію, намагаючись викликати в себе такий самий ефект. Він швидко переконався, як і чимало інших до нього, що, призвучаєтесь до куріння, значно легше, ніж позбутися такої звички і впродовж багатьох років був рабом цього зілля, збуджуючи у своїх друзів та родичів почуття жаху і співчуття. Я наче зараз бачу його жовте, брескле обличчя, навислі повіки, манюсінькі зіниці очей, всього його скотюрбленого в кріслі, Желегідні руїни шанованої колись людини. Одного вечора в червні 1889 року, о тій порі, коли вже починаєш позіхати й поглядати на годинник, у мене пролунав дзвінок. Я випростався в кріслі, а моя дружина опустила своє шитво на коліна, і на обличчі в неї з'явився трохи розгублений вираз. «Якийсь пацієнт», – мовила вона, – «тобі доведеться кудись іти. Я зітхну, бо тільки нещодавно повернувся додому після цілого дня виснажливої роботи. Ми почули, як відчинилися вхідні двері, потім до нас долинуло кілька поквапливих слів і звук швидких кроків у передпокої. Двері нашої кімнати рвучко розчинилися, і війшла дама, одягнута у щось темне і з чорною вуалью на обличчі. «Пробачте, що я прийшла так пізно», – почала була вона, а тоді, раптом втративши самовладання, кинулася до моєї дружини, обняла її за шию і розридалась у неї на плечі. «Ох, у мене таке лихо!» – вигукнула вона. «Мені так потрібна хоч невеличка допомога!» «Та це ж Кейт Вітні!» – мовила дружина, піднявши вугаль. «Як ти мене налякала, Кейт! Я тебе зовсім не впізнала, коли ти війшла!» «Я не знаю, що мені робити, тому й прийшла просто до тебе!» Це було звичайним явищем. Люди, з якими траплялося нещастя, Линули до моєї дружини, наче птахи до маяка. І дуже добре зробило, що прийшла. Зараз тобі треба випити вина з водою, а поки що сідай отут зручніше і розповідай нам усе. Може ти хочеш, щоб я спочатку відістала Джеймса спати? О, ні, ні. Лікарева порада і допомога мені також потрібна. Я про Айзу. Ось уже два дні, як він не з'являється додому, я так за нього боюся. Це вже не вперше вона заводила мову про хворобу свого чоловіка. Зі мною, як з лікарем, а з дружиною, як з давньою шкільною подругою. Ми зразу ж почали заспокоювати і розраджувати її, як тільки могли. Чи знає вона, де її чоловік? «Чи можливо, щоб ми поїхали і привезли його до неї?» Скидалося на те, що можливо. Їй було достеменно відомо, що останнім часом, коли в чоловіка траплялися напади хвороби, він користувався опіумним кублом у найвіддаленішому східному кутку Сіті. Досі його оргії завжди тривали не більше одного дня – і він повертався додому ввечері, вкрай знеможений, всього його аж викручувала. Та цього разу Дурман Опію не відпускав айзовітню ось уже сорок вісім годин. І він безперечно лежав нині там серед різної покиді доків, вдихаючи отруту або спав, приходячи до тями після куріння. Кейт була впевнена, що чоловік перебуває там, у золотому зливку, на Аперсвонденлейн. Але що вона має робити? Як може вона, молода і сором'язлива жінка, піти в таке місце і витягти свого чоловіка з гурту горлорізів? Отаке зараз становище, і, зрозуміла річ, з нього є лише один вихід. Чи не міг би я... Провести її в те місце. Адже я лікар Айзовітні, і тому маю на нього вплив я впоруюся зовсім краще, якщо буду сам. І я під слово честі пообіцяв, що за дві години відправлю Айзовітні додому в кебі, якщо він справді перебуває за тією адресою, яку вона мені дала. Таким чином, через десять хвилин я вже покинув своє крісло у затишні вітальні і поспішав у двоколісному екіпажі на схід з досить, як мені тоді здавалося, дивним дорученням. І майбутнє довело, що це справді так. Але на початку моєї пригоди у мене не виникло ніяких труднощів. Аперс Вонден Лейк виявилася вузьким брудним провулком, що скрадався поза високими будівлями корабелень на північному березі Темзи на схід від Лондонського мосту. Кубло, яке шукав, я знайшов між якоюсь коморою і пивною. У цю чорну діру, наче в печеру, вели стрінки сходи. Наказавши Кебмену чекати, я спустився вниз східцями, посередині яких незліченна кількість П'яних ніг вичовгала виїмки. Там, у нерівному тьмяному світлі газової лампи, що висіла над дверима, я знайшов засувку і увійшов до низької довгої кімнати, де густою пеленою висів задушливий коричневий опіумний дим, і вздовж стін стояли дерев'яні нари, як на баці емігрантського корабля. У напівмороці можна було невиразно розгледіти людські тіла, що лежали в дивних химерних позах, із сутуленими плечима, з піднятими колінами, відкинутими назад головами і випнутими вгору підборіддями. То тут, то там я помічав похмурі каламутні очі, звернені на мене у темних тінях. Зблискували маленькі червонясті цяточки, спочатку яскраві, а потім ледь помітні, залежно від того, збільшувалася чи зменшувалась кількість отрути, що тліла в чашечках металевих опіумних люльок. Більшість курців лежала мовчки. Але деякі щось бурмотіли, ще інші говорили всі разом дивними низькими монотонними голосами. Їхня розмова то повнилася зливою слів, то переходила в мовчання. Кожен бурмотів про своє, майже не звертаючи уваги на мову сусіда. В дальньому кутку кімнати стояла маленька жаровня, в якій горіло деревне вугілля. Поряд з нею на триногому ослоні сидів високий зріст худий старий ган, поклавши підборіддя на кулаки і уперши лікті в коліна. Він невідривно дивився на вогонь. Як тільки я війшов, до мене кинувся жовтувато блідий служник-малаєць з люлькою і порцією отруйного зілля, манячи на вільне місце на нарах. «Дякую. Я прийшов сюди...» Не для цього, сказав я. Тут у вас має бути мій друг, містер Ай завітні, і я хочу поговорити з ним. Праворуч від мене щось заворушилось, почувся вигук, і я, вдивившись у напівморок, побачив блідого, змарнілого неохайного вітні, який витріщився на мене. Боже, це Вотсон, проказав він. Ай зі прибував. У найжалюгіднішому стані занепаду всіх сил, коли кожний нерв натягнений, як струна. Скажіть, Вотсоне, котра зараз година? Майже однадцята вечора. А який день? П'ятниця, дев'ятнадцята червня. Боже милий, а я думав, що середа. Сьогодні таки середа. Нащо ви хочете налякати мене? Він затолив обличчя руками і пискляво заридав. «Кажуть вам, що сьогодні п'ятниця. Ваша дружина чекає вас уже два дні. Вам мусить бути соромно за себе». «А вже ж мені соромно. Але ви щось плутаєте. Вот, сине, бо я тут всього кілька годин. Три люльки, чотири люльки. Ой, забув скільки». «А, але з вами я поїду додому. Я не хочу, щоб Кейт переживала. Бідолашна маленька Кейт, дайте мені руку. У вас є кеп?» «Так, він мене чекає». «Тоді я теж поїду на ньому. Але я тут забургував. Спитайте, скільки я винен, Водсоне? Я весь наче побитий, не можу рухатись». Вузьким проходом між двох рядів сплячих курсів я подався шукати хазяїна, намагаючись не вдихати гидких дурманних випарів отруйного зілля. Проходячи повз високого стерегана біля жаровні, я раптом відчув, як хтось смикнув мене за полу і почув тихий шепіт: Пройдіть повз мене, а тоді озирніться. Ці слова долинули до мого вуха абсолютно чітко. Я швидко глянув навколо. Їх міг вимовити тільки старий, що був поряд, але він дуже худий, ось у зморшках згорблений, під тягарем літ сидів, як і перше, поринувши в свої думки, люлька з опієм звісилася між колін, наче просто випила з його безсилих пальців. Я ступив уперед два кроки і озирнувся. Мені знадобилася вся моя витримка, щоб не скрикнути від здивування. Старий повернувся спиною до кімнати, так, щоб ніхто, крім мене, не міг побачити його обличчя. Фігура в нього стала не такою худою, зморшки зникли, каламутні очі заблищали вогнем, біля жаровні, весело посміхаючись над моїм здивуванням власною персоною, «Сидів Шерлок Холмс!» Він зробив мені ледь помітний знак, щоб я підійшов до нього, і зразу ж, повернувшись обличчям до нар, знову перетворився на тремтячого, старезного діда з відвислою губою. «Холмсе, прошепотів я, що в біса ви робите в цьому кублі?» «Говорить, якомога тихіше», – відказав він. «У мене чудовий слух». Якщо ви зробите мені ласку і здихайтеся свого чманілого друга, я буду надзвичайно радий трохи побалакати з вами. У мене за дверима кеб. Дуже прошу, відправте його в цьому кебі додому. Можете за нього не боятися, бо він надто кволий, щоб ускочити в якусь халепу. Раджу вам також передати скучером записку своїй дружині. Що доля звела вас зі мною. Почекайте на дворі, я вийду за п'ять хвилин. Відмовити Шерлоку Холмсу, коли він про щось просив, було дуже важко, бо висловлювався він надзвичайно точно зі спокійною впевненістю і владністю. До того ж я розумів, що як тільки запхну вітні в кеп, мою місію практично буде виконано, і далі я можу присвятити свій час Найкращому для мене – приєднатися до свого друга і взяти участь в одній із тих незвичайних пригод, які були невід'ємною складовою його існування. За кілька хвилин я написав записку, розплатився завітні, посадив його в кеп і подивився, як той зникає в темряві. Майже відразу з дверей опіумного кубла – Вийшов утлий стриган, і я вже йшов вулицею поряд з Шерлоком Холмсом. Два квартали він, горблючись і похитуючись, на силу волочив ноги, а тоді швидко звернувся на всі боки, випростався. І від щирого серця розсміявся, гадаю, от санемово він, ви подумали, що до ін'єкції кокаїною всіх тих маленьких слабостей, від яких ви застерігали мене, спираючись на свої медичні знання, я долучив ще й куріння опію. Сказати правду, я здивувався, побачивши вас там. Але я був здивований не менш, коли з'явилися ви. «Я прийшов, щоб знайти друга, а я – ворога». «Ворога? Так, одного із своїх ворогів, верніше, свою здобич. Коротко кажучи, Вотсоне, зараз у мене незвичайна справа, і я сподіваюся знайти тут до неї ключ». Дослухаючись до безладного бурмотіння очманілих курців опію, як уже робився раніше, якби мене там упізнали, моє життя не було варте й шеляга, бо я вже використовував те кубло і не без успіху, і негідник індієць, його хазяїн, заприсягся помститися мені. За задньою стіною того будинку, на розі Корабельній святого Павла є люк, який міг би розповісти кілька дивних історій про те, що саме він пропустив через себе в безмісячні ночі. Що ж, не вже трупи? Так, трупи, Вотсона. ми з вами були б багатими людьми, якби одержали по тисячі фунтів за кожного нещасного, вбитого у цьому опівному кублі. Воно наймерзенніша пастка на всьому цьому березі Темзли, і я дуже побоююсь, що Невіл Сент клер потрапив до неї. Ніколи вже не вийде на білий світ. Але зараз ми теж налаштуємо пастку. Шерлок Холмс заклав у рота два пальці й пронизливо свиснув. У відповідь здалеку долинув такий самий свист. А трохи згодом почулося торохтіння коліс і цокання кінських копит. А тепер, Вотсоне, сказав Холмс, коли з темряви виник високий двоколісний екіпаж, кидаючи з бічних ліхтарів два золоті жмутки жовтавого світла. Всі ви, звичайно, поїдете зі мною чи не так? Якщо я буду вам корисний. О, надійний товариш, завжди корисний, а тим більше ще й хронікер. У моїй кімнаті в Кедрах два ліжка. В Кедрах? Так називається будинок містера Сенклера. Я житиму там, поки вестиму розслідування його справи. А де цей будинок? У Кенті, поблизу Лі. нам їхати туди сім миль. Нічого не розумію. Звичайно, не розумієте. Зараз я вам усе поясню. Стрибайте сюди. Ну добре, Джоне, ви нам більше не потрібні. Ось вам півкрони. Чекайте мене завтра близько одинадцятої. Давайте мені вішки. До побачення. Він хльоснув коня Батогом. І ми помчали безконечними похмурими безлюдними вулицями, що поступово ставали дедалі ширшими, і виїхали нарешті на широкий з парапетом міст, під яким лінькувато плинула темна річка. За мостом простяглась така ж сама пустеля з сегли вапна. Її тиша порушувалася лише важкими розміреними кроками полісмена, та співами і криками якоїсь припізнілої ватаги гультіпак. По небу повільно пливли темні розшарпані хмари, і в їхніх розривах Денедей інколи проглядали пара друга зірок. Хомс їхав мовчки, похиливши голову на груди глибоко замислившись. А мені страшенно кортіло дізнатися, що це за нове розслідування, яке, здається, піддає надто суворому випробуванню всі його здібності, але не наважувався перервати плин думок мого друга. Так ми проїхали кілька миль і вже починали наближатися до поясу приміських віл, коли Холмс схаменувся, пересмикнув плечима і запалив люльку з виглядом людини, яка впевнена, що діє найкращим чином. Ви володієте великим даром мовчання, от мовив він. Це робить вас неоціненним товаришем. І для мене, слово честі, дуже важливо мати когось, щоб поговорити, бо мої власні думки не зокрай приємних. Весь цей час я питав себе, що я скажу тій маленькій милій жінці, коли вона зустріне мене на порозі. Ви забувайте, що я нічогісінько не знаю. Я ще встигну розповісти вам про всі факти, що стосуються цієї справи, поки ми доїдемо далі. Вона, здається, сміховинно простою. Проте мені ніяк не вдається чогось розпочати. Кінців, безперечно, безвіч, але я не можу вхопитись за жоден. Зараз, воцона... Я викладу вам усі обставини ясно і точно, і ви, можливо, побачите хоч іскорку там, де все для мене в суцільній темряві. Тоді розповідайте. Кілька років тому, точніше в травні 1884 року, долі прибув джентльмен наймення Невіл Сент-Клер, який, очевидно, мав чимало грошей він найняв величезну вілу, заклав гарний парк і загалом зажив на широку ногу. Поступово в нього з'явилися друзі серед сусідів, і в 1887 році він одружився з дочкою місцевого пивовара, від якої у нього тепер двоє дітей. Певних занять у нього не було. Але він мав справи з кількома компаніями і, як правило, їздив у місто вранці, щоразу повертаючись додому поїздом о 5.14 з вокзалу на Кенон-стріт. Зараз містеру Сен-Клеру 37 років, він стриманої в дачі, добрий глава сім'ї, люблячий батько і користується повагою всіх, хто його знає. Від себе може додати, що його борги на сьогоднішній день, як ми мали змогу переконатися, складають 88 фунтів стерлінгів, 10 шилінгів, тоді як на рахунку в банку – 220 фунтів стерлінгів. Отже, немає підстав вважати, що його гнітили якісь грошові труднощі. Минулого понеділка містер Невіл сент – Вирушив раніше, ніж звичайно, сказавши перед від'їздом, що йому треба виконати два важливих комісійних доручення і що він привезе своєму малому сину коробку кубиків. Зовсім випадково його дружина того самого понеділка Невдовзі після від'їзду чоловіка одержала телеграму, що на її ім'я надійшла маленька, але дуже цінна посилка, яка чекає її в конторі Абердінської пароплавної компанії. Якщо ви добре знаєте Лондон, то вам відомо, що контора цієї компанії розташована на Фресно-стріт, яка відгалужується від Аперсвонден-Лейн. Де ви знайшли мене сьогодні? Місіс Сент-Клер після сніданку поїхала в сіті, зробила покупки, далі відвідала контору пароплавної компанії, одержала посилку і о четвертій годині тридцять п'ять хвилин йшла по Свонден-Лейн, прямуючи до вокзалу. Ви уважно стежите за моєю розповіддю? Усе дуже зрозуміло». Якщо ви пам'ятаєте, того понеділка стояла неймовірна спека. І місіс Сент-Клер ішла повільно, роздивляючись навсібіч, з надією побачити кеп, бо їй не подобався район міста, в якому вона опинилась. І от ідучи по Свонден Лейн, вона раптом почула чи то вигук, чи то крик, і вся аж похолола, побачивши свого чоловіка який дивився на неї з вікна третього поверху якогось будинку і, як їй здалося, знаками кликав її до себе. Вікно було відчинене, і вона виразно роздивилася його обличчя, яке, за її словами, здавалося їй страшенно схвильованим. Він несамовито махнув їй обома руками, і тут же зник з вікна так раптово, ніби його щосили смикнули ззаду. Проте її зірке жіноче око встигло помітити, що хоч він і був у темному піджаці, такому, в якому поїхав у місто, але без комірця й краватки. Переконана, що з її чоловіком щось не гаразд, вона кинулася сходом вниз, Будинок виявився тим самим, де причаїлося опіумне кубло, в якому ви знайшли мене сьогодні ввечері. Вбігла у вхідні двері і спробувала піднятися сходами, що вели на другий поверх. Проте біля сходів вона натрапила на негідника-індійця, про якого я вам говорив, і той виштовхав її на вулицю з допомогою свого підручного одного дачанина. Сповнена найжахливіших сумнівів і страхів, вона пустилася бігти вулицею, і на щастя зустріли на Фресно-стріт поліцейський наряд з інспектором, що робив обхід. Інспектор з двома констеблями провів її назад, і, незважаючи на впертий опір хазяїна, вони пройшли в ту кімнату, в якій місіс Сент-Клер востаннє бачила свого чоловіка. Але там його не було. Взагалі на всьому поверсі вони не виявили жодної живої душі, крім якогось бридкого Каліки, який, здається, знайшов там собі притулок. Обидва індієць і Каліка вперто присягалися, що біля вікна в другій половині дня нікого не було. Вони заперечували все так рішуче, що інспектор завагався. І вже почав був схилятися до думки, чи не помилилася місіс Сенклер, клер але вона раптом підбігла до дерев'яної скриньки, яка стояла на столі, зірвала з неї кришку. І скриньки посипалися дитячі кубики. То була іграшка, яку її чоловік обіцяв привезти додому. Ця знахідка і явно розгубленість каліки – переконала інспектора в тому, що справа серйозна. Кімнати було уважно оглянуто, і результати цього огляду показали, що там вчинено жахливий злочин. Цю чільну кімнату скромно умебльовану під вітальню, двері з неї ведуть у маленьку спальню, вікно якої виходить на задвірки однієї з корабелень. Між цією корабельною і вікном спальні є вузенька смужка землі. Під час відпливу вона суха, але коли буває приплив, ця смужка затоплюється і глибина досягає 4,5 футів. Вікно у спальні широке і піднімається вгору. На підвіконні було знайдено сліди крові, кілька крапель. Виднілося на дерев'яній підлозі. Запханий за штору в чільній кімнаті лежав увесь одяг містера Невіла Сенклера за винятком піджака. Його черевики, його шкарпетки, капелюх і годинник – усе було сховано там. Ознак насильства на предметах одягу не знайшли, а ніяких інших слідів містер Невіл Сенклер не залишив. Очевидно, його шлях пролягав через вікно, бо ніякого іншого виходу не виявили. А лиховісні криваві плями на підвіконні дають мало надії на те, що він урятувався плавом, адже під час трагедії приплив досяг найвищого рівня. А тепер про негідників, які з усього видно мають до цієї справи безпосередній стосунок. Індіанець, відомий як людина з найвідворотнішим минулим, але, за словами місіс Сен-Клер, всього за кілька секунд після того, як її чоловік з'явився у вікні, цей індієць стояв унизу біля сходів, отже він не більше, ніж другорядна особа в цьому злочині. Він твердить, ніби взагалі нічого не знає, не має ні найменшого уявлення, що робить його пожилець Хюбун, і не може відповідати за наявність у кімнаті одягу джентльмена, який зник. Оце щодо хазяїна індійця. А тепер про нещасного каліку, який живе на третьому поверсі над опіумним кублом. Який безумовно був останньою людиною, чиї очі бачили невіла Сент Клера. Його звуть Х'юбун, і його жахливе обличчя знає кожний, хто часто буває в сіті, він професійний жебрак. Хоча для того, щоб обминути поліцейські правила, удає себе дрідного торговця, який продає воскові сірники десь на початку вулиці Тредл Нідлстріт по лівий бік, як ви, мабуть, помітили у стіні, є невелика ніша. Саме там і сидить удень, схрестивши ноги, цей каліка з малесенькою купкою сирників на колінах. Всім своїм жалюгідним виглядом, викликаючи співчуття перехожих, і в засмальцьовану шкіряну кепку, що лежить на бруківці поряд з ним, дощем сипляться дрібняки. Я не один раз постерігав за цим чоловіком раніше, коли у мене і на думці не було, що доведеться познайомитися з ним, і завжди дивувався, який багатий урожай він збирає за дуже короткий час. Розумієте, зовнішність цього каліки така примітна, що ніхто не може пройти повз нього, не звернувши уваги. Кучма оранжевого рудого волосся, бліде обличчя спотворена жахливим рубцем, який вивернув верхню губу. Бульдожачі під боріддя і проникливі темні очі, що так контрастують з кольором волосся, усе вирізняє його із сірої юрби жібраків, так само, як і те, що він не лізе за словом у кишеню, відповідаючи на шпильки, які йому коли-неколи кидають перехожі. Оцей жебрак а тепер ми знаємо, що він живе над опіумним кублом, був останнім, хто бачив джентльмена, якого ми розшукуємо. Але ж він каліка, зауважив я, чи міг він сам один заподіяти щось чоловікові в розквіті сил? Він каліка тільки в тому розумінні, що кульгає» але в усіх інших відношеннях це добре вгодований і здорувань. Та й ще ваш медичний досвід, Водсоне, повинен підказати вам, що безсилість якогось одного члена людського тіла часто надолужується винятковою силою інших. Будь ласка, розповідайте далі знепритомніла, побачивши на підвіконні кров, і полісмен відвіз її додому в Кебі, тим більше, що її присутність не могла допомогти дальшому розслідуванню. Інспектор Бартон, якому доручили вести цю справу, надзвичайно старанно обстежив увесь будинок, але не знайшов нічого такого, що могло б кинути, бодай, трохи світу на цей випадок. Проте полісмени Припустили й помилки, негайно не зарештувавши Буна, і той виграв таким чином кілька хвилин часу, протягом яких міг перекинутися пару й другий слів із своїм приятелем індійцем. Та цю помилку швидко виправили. Буна схопили, обшукали, але не знайшли нічого такого, що могло б свідчити про його причетність до злочину. Щоправда, на правому рукаві його сорочки було виявлено сліди кількох крапель крові, але він показав свій підмізинний палець, порізаний біля нігтя. Пояснив, що кров з цього порізу, додавши, що він недавно підходив до вікна і що краплі крові на підвіконі також з його пальця. Бун уперто твердив, що ніколи не бачив містера Невіла Сенклера і заприсягся, що наявність одягу цього джентльмена в його кімнаті для нього така ж таємниця, як і для поліції. Що ж до запевнень місіс сен ніби вона бачила свого чоловіка у вікні, то жебрак заявив, що жінка, мабуть, з'їхала з глузду, або що це їй приснилося. Буна, який голосно обурювався, відвели в поліцейську дільницю, а інспектор залишився в будинку, сподіваючись, що відплив, який вже почався, дасть йому ключ до загадки. І відплив дав, хоч на замулені обмілені, вони знайшли зовсім не те, чого боялися, коли вода відступила, вони побачили не тіло Невіла Сен Клера, а лише піджак Невіла Сенклера. І що, на вашу думку, було? У кишенях? Навіть уявити не можу. Думаю, вам ніколи не вгадати. В кожну кишеню було напхом напхано пенсів і пів пенсів, 421 пенс і 270 пів пенсів. Не дивно, що відплив не зміг потягти цей піджак. А от людське тіло інша річ». Коли починається відплив між верф'ю і будинком, утворюється сильна течія. Досить ймовірно, що в той час, як важкий піджак залишився на місці, роздягнуте тіло змило в темзу. Але якщо не помиляюся, весь інший одяг було знайдено в кімнаті. Чи могло бути тіло одягнуто тільки в піджак? Ні, сер. Але цей факт певним чином можна пояснити. Припустімо, цей чоловік Бун викинув Невіла Сен-Клера через вікно, і жодне людське око цього не бачило. Що заходився він робити далі? Йому безперечно миттю спало б на думку здихатися одягу доказу злочину. Він хапає піджак і хоче теж викинути, аж тут до нього доходить, що той не потоне, а попливе. У нього обмаль часу. Він почув унизу, біля сходів, якусь холотнечу. Це коли дружина містера Невіла Сенклера намагалася пройти нагору, і, можливо, уже встиг дізнатися від свого спільника-індійця, що на вулиці з'явилася поліція. Не можна втрачати ані миті, він кидається до своєї схованки, де лежать плоди його жебракування, і запихає в кишені піджака перші ліпші монети, що потрапляють під руку, аби тільки бути впевненим, що той потоне. Потім він викидає піджак у вікно і хоче зробити так само з рештою одягу, але внизу вже лунає звук кроків, і він ледве встигає зачинити вікно, перш ніж до кімнати, вбігає поліція. Цілком можлива річ. Що ж за браком кращого? Приймемо це як робочу гіпотезу. Буна, як я вже вам сказав, було заарештовано і припроваджено у дільницю, але поліція раніше нічого проти нього не мала. Протягом багатьох років його знали як професійного жибрака, проте він жив спокійно, і нічого поганого за ним не помічали. Отака От поки що картина, а тому, як і раніше, немає відповіді на запитання, що саме робив Навіл Сенклер в опіумному кублі, що з ним там трапилося. «Де він зараз і яке відношення має Хюбун до його зникнення?» Мушу вам признатися, що не можу пригадати іншого такого випадку, на перший погляд дуже простого, але насправді неймовірно важкого. Поки Шерлок Холмс так детально розповідав про перебіг цих дивовижних подій, ми проминули околиці великого міста, залишивши позаду останні безладно розкидані будинки і покотили сільським путівцем живоплотом обабіч. Коли він замовк, ми вже їхали між двох невеликих сіл. У вікнах деяких будинків ще світилося. Наближаємося долі», – мовив мій супутник, – «за час нашої невеликої подорожі». «Ми встигли побувати в трьох графствах Англії, виїхали з Мідлсекса, зачепили ріжок Сурея і зупиняємося в Кенті. Бачите світло, оно за деревами, то кедри. І там біля лампи сидить жінка, чий напружений слух, я майже в цьому не сумніваюсь, уже вловив цокіт копит нашого коня». — А чому, розплутуючи цю справу, ви живете тут, а не на Бейкер-стріт? — спитав я. — Тому що, чи мало довідок, я змушений наводитись саме тут. — Місіс Сенклер, люб'язно надала в мої розпорядження дві кімнати, де ви можете відпочити, і вона нічого не матиме проти вас, а тільки буде рада моєму другу колезі. — Страшно не хочу зустрічатися з нею Водсона, бо поки що нічого не можу повідомити їй про її чоловіка. Ну, ось ми й